У мене взагалі склалося враження, що всі, хто обрався писати про нашу красуню, старанно обминають цей період. Але де ж вона жила, вчилася, якщо, звичайно, вчилася? Так, безумовно. Роуз дістав істечки, яка лежала перед ним в якийсь папірець. Це копія диплома про закінчення нею Норкрудського коледжу. Де це? поцікавився Кройберг? У Пенсільванії. «Ну, та ти кажеш, що зникла з того містечка, як там його?» «Ференстет», – підказав Рогус. «Нехай Ференстет», – згодився головний редактор. «І з'явилася в Нью-Йорку, як це розуміти?» «А так розуміти, що вона склала екзамени за коледж екстерном». «Екстерном? Хіба таке можливо?» «Можливо, теоретично». «Таумі Рембел була єдиною, хто склав екзамени за весь час існування коледжу. Вона, мов би то, заявилась у канцелярію і сказала, що хоче їх скласти. Ну, директор поцікавився, що вона закінчувала до цього. Наша дівчина сказала, що шість класів у звичайній міській школі, а далі займалася самоосвітою. Її допустили до екзаменів, так сказав Натан Роуз. Розповідай, свалів редактор. Те, що Роуз розповів далі, страшенно вразило головного редактора. Не могло не вразити. Як вразило тиждень тому самого Натана. І він добре пам'ятав спонтоличене обличчя колишнього директора коледжу. Директор два роки вже як пансіонер, худорлявий, бадьорий чоловічок, добре пам'ятав ті екзамени. Так, вони не мали формального права відмовляти будь-кому в праві отримати диплом коледжу навіть якщо той, хто жодного дня в коледжі не вчився, захотів його отримати. Але? Отож би воно, що існувало оте саме «але». На екзаменах, а їх було два десятки штук, з кожного із загальних і спеціальних предметів, це був технологічний коледж, потрібно було відповісти на будь-яке запитання із предмета, з якого складався іспит. Неправильна відповідь хоча б на одне запитання могла б бути підставою для незадовільної оцінки чи відмови від подальшого екзаменування, так гласив статут коледжу. і шоколадна кралечка склала всі екзамени?» – спитав Кройберг. «Уяви собі, усмішка Роуза була схожою на короткий сонячний промінець, що сяйнув і зник. Притому продемонструвала неабияку ерудицію. Про це писали газети. Лише місцева міська газетка. Склавши останній екзамен, розумниця Таумі – випарувалася із цього міста, попросивши переслати її диплом за такою от адресою. Переслати? А вже ж ти більше, що гроші за екзамени були сплачені. Ага, гроші. Так, адже це приватний коледж. Де ж вона взяла гроші? Хтось переказав. Вона складала, напевне, ж і усні, і письмові екзамени, розумливо сказав Кройнберг. І гадаю, що ти поцікавився містом тих письмових робіт. Їх немає, похмуро буркнув Роуз. Тобто? Роу сповідав, що, звісно ж, він побував у архіві коледжу. Там у двох невеличких кімнатках зберігалися документи, які стосувалися історії коледжу, його кращих випускників. Та у Рембел. там було присвячено окрему теку. «Надто неординарний випадок був з нею», – пояснив директор коледжу. Ні до, ні після неї ніхто не брався складати екзамени екстерном відразу за стільки років. Були два випадки, що... Складали екзамени екстерном за рік чи два, але щоб весь, по суті, навчальний процес. Отож, варто було поглянути на феноменальні роботи з англійської математики. Саме так, феноменальними їх назвав директор. Натан Роуз пригадав, з якою цікавістю і навіть з легким тремтінням у своїх ще донедавна пропахлих сагарами пальцях, півроку як кинув палити, він брав тут як до рук. Він пам'ятає своє здивування і свій вигук. Що це? У тіці лежали чисті-чистісінькі аркуші паперу, трохи вим'яті, бо їх явно тримали чиїсь руки. А вже ж, дівчина, яка писала роботи, екзаменаторів, які потім їх перевіряли. Але на папері нічого не було. Нічого, Сінько. Тільки штамп коледжу зверху на першій сторінці. Як це розуміти, витріщився Кройберг, коли Натан дійшов до цього моменту. Я теж запитав точнісінько так. А Роуз явно насолоджувався ефектом, який справили його слова. Ти б побачив, як здивувалася їхня архівна Щуриха. Ну, згодом директор, само собою. Щуриха, жінка років за п'ятдесят, висучена, наче добре вив'ялена тріска, вже перекладала ті папірці. Заглядала до течки, наче не вірила своїм очам. А може так і було, не вірила. Та як повірити? Роуз оповів, як у його присутності директор провів справжнісіньке розслідування. Звісно, до цих архівних кімнат хтось міг проникнути і замінити роботу Таумі Рембел на чисті аркуші паперу. Але навіщо? – спитав головний редактор. От і я питав себе, навіщо? – скупов сміхнувся Роуз. Тільки цей варіант, здається, відпав. Відпав? Ти таки щось розкопав? Кройберг аж подався вперед, потираючи свої пешчені пухкянькі ручки. Розповідь Натана Роуза його інтригувала дедалі більше. «Я нічого не розкопав», – розчарував Роуз. Але звернув увагу, що на штампі, тому що зверху на першій сторінці, стояла дата. Це, як виявилось, була дата екзамену, який складала Таумі Рембел. Невже гіпноз? Кройберг дивився поглядом. Удава, до якого наближається кролик. Можливо, хоча надто неймовірно, роздумливо сказав Натан. І далі він признався, що відчував. доторкнувся до чогось дуже цікавого, інтригуючого і, можливо, сенсаційного. Навіть дуже сенсаційного. Звісно, висновки робити рано. Можна було просто закинути водки. Кройберг так і сказав – закинути водки. Це був один з його улюблених висловів. До цього прийому його журнал давався не раз і не два. Закинути вудки – це означало надрукувати щось не дуже певне, не до кінця розслідуване, а може й зовсім не розслідуване. Так, швидше натіками, припущеннями, даючи поживу для фантазії читачам і тривожащих чи тих, про кого писалось. Герої таких публікацій починали протестувати, метушитися, надмірно робили помилки і виводили на нові сліди. Нерідко платили чимале відкупне – Іноді пробували судитись, але коли фактів небагато, о коройберг умів правити писанину своїх розгрібувачів бруду так, що виходили з цієї писани хай і брудноваті, але лялечки. У даному випадку вдаватись до такого прийому було небезпечно, Кройберг це нюхом відчував. Не лише тому, що ця шоколадна тигриця надто багата, а отже й впливова, Одна з найбагатших, якщо не найбагатша, супермоделюк світу. У неї вистачить грошенят, щоб заплатити і гарним адвокатам, і нишпуркам, і писакам з видань, які тільки коли навіть сплять, то бачать, як би закопати улюблене дітище Кройберга. Ні, не тільки це хвилювало головного редактора і співвласника скандального журналу. У розповіді Натана Роуза було надто багато незвичного, сказати б так, незвично таємничого.